David Copperfield de Charles Dickens Pista 43 Ochiul ager al dragostei nu poate fi les neorbit când aparține unei femei. Domnul Mike Aubor pleacă la Londra. Cu toate că s-a ferit de mine și nu mi-a spus nimic, azi dimineață, înainte de masă, când a scris eticheta pe care a lipit-o pe micul geamantan maro din zilele fericite de odinioară, privirea de vulturi a îngrijorării mele conjugale a prins ultimele trei litere. D-r-a, scrise foarte citeți. Diligența, care pleacă spre cartierul West End, își are stația finală la hanul Crucea de Aur. Pot îndrăzni să-l rog din tot sufletul pe domnul Treaders, să-l vadă pe soțul meu rătăcit și să stea de vorbă cu el? Pot îndrăzni să-i cer domnului Treaders să intervină pentru a mijloce o împăcare între domnul Mike Albert și familia lui deznădăjduită? O, nu, căci aceasta ar însemna prea mult." Dacă domnul Copperfield ar mi-aduce aminte de o biată ființă care n-a dobândit niciun renume, ar vrea domnul Traddles să-și ia de a-i prezenta aceleași salutări ca în trecut și rugămințile mele de astăzi? În orice caz, domnul Traddles trebuie să aibă bunătatea de a socoti aceste știri ca strict confidențiale și sub niciun motiv să nu pomenească de ele în fața domnului Mai Dacă domnul Treadles ar vrea să-mi răspundă, ceea ce nu pot să cred că ar fi probabil, trimițând o scrisoare pe numele E.M., la oficiul poștal din Canterbury, ar avea mai puține urmări penibile decât una adresată direct a care îi scălește, în culmea deznădejdii, și rămâne prietena respectuoasă a domnului Thomas Treadles, spre care își îndreaptă ruga ei fierbinte. Emma Mycouber Ce crezi despre această scrisoare?" m-a întrebat Treadles, ridicându-și privirea spre mine după ce am citit-o pentru a doua oară. Ce crezi tu despre cealaltă?" l-am întrebat eu, văzând că o ma a citea încă o dată, încruntat. Cred, Copperfield, că amândoi au un tâlc mai serios decât scrisorile obișnuite ale domnului și doamnei Maicaubăr," mi-a răspuns Traddles, dar nu l am pătruns încă. Nu pe îndoială că amândoi sunt de bună credință și n-au pus la cale vreo farsă." Biata femeie," a adăugat el vorbind de scrisoarea doamnei Maicaubăr, în timp ce stăteam unul lângă altul, comparând cele două scrisori. În orice caz, am săvârșit o faptă bună dacă i-am scrie și i-am spune că îl vom vedea neapărat pe domnul Maicaubăr." M-am învoit numai decât, deoarece începuse să-mi pară rău că nu dădusem destul la atenție primei ei scrisori. Mă pusese pe gânduri când am primit-o, dar lua de alte treburi, știind că soții Maicaubor erau cam ciudați și mai auzind nimic despre ei, am uitat-o cu timpul. Mă gândisem deseori la familia Maicaubor, dar mai mult întrebându-mă ce noi legături bănești ori mai fi închegat pe la Canterbury sau amintindu-m cât de rezervat se purtase cu mine domnul Maicaubor de când devenise funcționarul lui Uriah Hip. Totuși, i-am scris doamnei Maicabăr o scrisoare de încurajare și-am iscălit-o amândoi. Am pornit apoi în oraș ca să o punem la poștă, iar pe drum, Treadles și cu mine ne-am sfătuit îndelung, făcând tot felul de presupuneri pe care nu e nevoie să le mai povestesc. După amiază, ne-am sfătuit și cu mătușa mea, dar singura hotărâre precisă la care am ajuns a fost aceea că trebuie să fim foarte punctuali la întâlnirea fixată de domnul Maicabăr. Deși ne-am dus cu un sfert de ceas înainte de ora stabilită, L-am găsit pe domnul bor așteptându-ne. Stătea rezemat de zid, cu brațele încrucișate și se uita cu un aer sentimental la țepușele de sus, de parcă ar fi fost niște ramuri împletite ale unor copaci, la umbra cărora s-a odihnit în tinerețe. Când m-a văzut, a părut mai tulburat și mai puțin mândru ca altă dată. Cu prilejul acestei excursii, își lepădase uniforma neagră și purta vechiul costum cu jambiere, fără a mai avea însă acea ținută ca odinioară. Și-a revenit treptat, pe măsură ce am stat de vorbă, dar monoclul nu-i mai atârna atât de firesc, iar gulerul, deși își păstrase aceleași dimensiuni formidabile, îi era acum prea larg. Domnilor, ne-a spus domnul Maicauber după cuvintele de binețe, v-ați dovedit prieteni în clipe de răstriște, prieteni adevărați. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare cu privire la bunăstarea fizică a doamnei Copperfield in Ese și a doamnei Traddles in pose, presupunând că prietenul meu, domnul dom nu și-a unit încă viața și întru cele bune și într-o cele rele cu obiectul pasiunii sale. Am răspuns precum se cuvenea acestei amabilități. După aceea ne-a tras luarea mintea asupra zidului închisorii și a început astfel. Va sigur, domnilor, dar l-am oprit, cerându-i să nu ne mai vorbească atât de ceremonios și să ni se adreseze la fel ca altădată. Dragul meu, Copperfield, mi-a răspuns el strângându-mâna, prietenia dumitarei nimoasă mă copleșește. Primirea pe care o faceți vestigiilor zdruncinate al acestui templu numit odinioară om, dacă îmi dați voi să-mi exprim astfel, dovedește o inimă care face cinste naturii umane. Voiam tocmai să arăt că revăd locul senin unde s-au scurs câteva dintre cele mai fericite ceasuri ale existenței mele. Pe care le datorești, desigur, doamnei Maicaubăr, i-am zis. Sper că e bine, sănătoasă. Mulțumesc, o duce așa și așa. Mi-a răspuns domnul Maicabăr, întunecându-se la față, la auzul acestei întrebări. Și iată închisoarea," a urmat domnul Maicabăr, dând trist din cap. Închisoarea unde, pentru întâia oară de-a lungul atâtor ani, n-am auzit glasuri neplăcute care să mă coplășească cu cererile lor bănești și să mă țină calea, unde niciun creditor n-a venit să-mi la ușă și să-mi ceară să-i plătesc datoria." Unde nu mi s-a cerut să primesc personal citațiile la procese, iar cei care m-au băgat la închisoare trebuiau să aștepte afară, la poartă. Domnilor, a zis domnul Maica când umbra țepușelor de fier de pe crasta zidului se proiecta pe pietrișul drumul unde ne plimbam. Mi-am văzut copiii cum treceau prin izvoadele încurcate ale umbrelor de pe jos, ocolind părțile întunecoase. Am cunoscut îndeaproape fiecare piatră de aici. Mă veți ierta, deci, dacă nu-mi pot ascunde emoția. Am trecut cu toții prin multe încercări de atunci, domnule Mycouber," i-am zis eu. Domnule Copperfield," mi-a răspuns cu amărăciune domnul Mycouber, pe vremea când am trăit aici, puteam să-mi privesc semenii cu fruntea sus și să-i lovesc cu pumnul în obraz dacă m-ar fi jignit. Astăzi nu mai sunt în aceste slăvite raporturi cu semenii mei." Abătut, domnul Maicaubăr a întors spatele acelei clădiri și a plecat împreună cu noi, luând brațul pe care eu îl ofeream dintr-o parte și acela pe care Treadles îl întindea de cealaltă parte. Pe drumul care duce spre mormânt sunt anumite pietre de hotar pe care aș fi dorit să nu le fi trecut niciodată, dacă această năzuință nu ar însemna o impietate, a spus foarte mișcat domnul Maicaubăr, privind înapoi peste umăr. Și printre ele e și această închisoare, înzbuciumata mea carieră. O, ești că m-a bătut, domnule Maikauber," i-a spus Treddles. Sunt, domnule," a adeverit domnul Maikauber. Nădășduiesc că asta nu-i din pricină că te dezgustă avocatura," i-a zis Treddles. că știi, și eu sunt avocat." Domnul Maikauber n-a dat niciun răspuns. Ce mai face prietenul nostru hip, domnule Maikauber?" l am întrebat eu după o scurtă tăcere. Dragă Copperfield," mi-a răspuns domnul Maikauber pălind și arătându-se cuprins deodată de o adâncă tulburare dacă mă întreb de patronul meu și îl socotești prietenul dumitale, îmi pare rău pentru dumneata. Dar dacă mă întreb de el spunând că e și prietenul meu, atunci nu pot decât să zâmbesc batjocoritor. În orice calitate însă mi cere știri despre patronul meu, te rog, lasă-mă, fără să te superi, să-ți răspund doar atât. Oricare ar fi starea sănătății sale arată ca o vulpe, ca să nu zic ca un diavol. dă voie, ca om, să refuz de a mai vorbi despre un subiect care în viața mea profesională, m-a dus în culmea deznădejdii. I-am arătat părerea de rău de a fi atins o chestiune care îl tulbura atât de tare. Pot să te întreb, fără să vărsi aceeași greșeală, ce mai fac vechii mei prieteni, domnul și domnișoara Wickfield, i-am zis. Domnișoara Wickfield, mi-a răspuns domnul Maica Borcobraj aprinși, este, așa cum a fost întotdeauna, o pildă luminoasă, un adevărat model de virtute. Dragă Copperfield, e singurul punct luminos într-o existență. Am tot respectul pentru această tânără și nobilă fată, toată admirația pentru caracterul ei. Mă închin în fața bunătății, cinstei și dragostei ei. Duceți-mă într-un loc mai retras, adăugat domnul Maica căci în halul în care sunt nu mă mai pot ține pe picioare. Am cotit pe o uliță îngustă unde și-a scos Batista și s-a rezemat cu spatele de un zid. Dacă m-aș fi uitat la el tot atât de consternat cum îl privea Treadles, cred că n-ar fi găsit la noi nicio urmă de îmbărbătare. Mi-a fost hărăzit a spus domnul Maica Oborcun, suspin pornit din adâncul inimii, păstrând totuși o umbră din eleganța lui de altădată. dată, mi-a fost hărăzit, domnilor, ca cele mai alese sentimente să devină pentru mine un izvor de remușcări. Admirația pe care o port domnișoarei Wickfield e ca o ploaie de săgeți ce se înfig în pieptul meu. Lăsați-mă, vă rog, mai bine să rătăcesc prin lume ca un vagabond. Viermele mă va răpune cu atât mai repede. Fără a ține seama de această rugăminte, am rămas lângă el până ce și-a pus Batista în buzunar și-a tras în sus gulerul și, pentru a măgi pe orice necunoscut din apropiere care l-ar fi observat, și-a tras pălăria pe ureche și-a început să fluiere o melodie. I-am spus, neștiind ce am fi putut pierde dacă l-am fi părăsit atunci, că mi-ar face multă plăcere să-i prezint mătușii mele și l-am poftit să vină cu noi la Highgate, unde-i stătea la dispoziție un pat." O să ne prepari un pahar din panciul acela al dumii tale, domnule Maicabăr. O să uiți ce te apasă la inimă și o să-ți găsești amintiri mai plăcute," am adăugat eu. Sau, dacă te-ar ușura să împărtășești unor prieteni taina care te apasă, ai putea să ne-o spui nouă, domnule Maicabăr." A intervenit prudent Treddles. Domnilor, faceți cu mine ce poftiți," a spus domnul Maicabăr. Sunt un pai care plutește la suprafața unei ape adânci. Sunt purtat în toate părțile de elefanți. Vă cer iertare." Voiam să spun de elementele naturii. Am pornit mai departe la braț, am prins diligența chiar în clipa când era gata de plecare și am ajuns la Highgate, fără a ne mai lovi de nicio altă piedică, pe drum. Nu prea știam ce ar fi fost mai bine să-i spun sau să fac și nici Treadles nu era mai dumirit. Mai tot timpul, domnul Maica a rămas fundat într-o adâncă tristețe. Uneori mai făcea câte o încercare să-și îndrepte ținuta și fredona sfârșitul unei melodii, dar recădea și mai adânc în amarnica sa melancolie, din pricina hazului strânit de pălăria sa trasă pe ureche și de gulerul care se ridica până la ochi. Ne-am dus la mătușa mea, în loc de a merge la mine acasă, unde Dora zăcea bolnavă. Mătușa mea, ca și cum i s-ar fi dat de știre dinainte, l-a primit pe domnul Maicabor cu multă bunăvoință și căldură. Domnul Maicabor i-a sărutat mâna, s-a retras la fereastră și-a scos Batista și-a rămas acolo câtva timp, pradă unei lupte lăuntrice. Domnul Dick era acasă Milos din fire față de oricine se simțea prost și gata să-i sară în ajutor pentru a-l scoate din încurcătură, domnul Dick s-a dus la domnul Maie și i-a strâns mâna de vreo șase ori în cinci minute. Pe domnul Maie care se simțea foarte tulburat, l-a mișcat adânc această atenție călduroasă din partea unui străin, așa că la fiecare strângere de mână exclama, „Scumbe domn, mă copleșești!" Ceea ce l-a încântat în așa măsură pe domnul Dick, încât și-a continuat cu și mai multă vigoare operația. Prietenia pe care mi-o arată acest nobil domn, i-a spus domnul Maica o bărmătușii mele, mă pune la pământ dacă mă îngăduți doamnă, să folosesc o imagine din vocabularul celui mai brutal dintre sporturile noastre naționale, anume boxul. Vă asigur că, pentru un om care luptă ca mine cu atâta neliniști și nedumeriri, o asemenea primire este o adevărată încercare. Prietenul meu, domnul Dick, nu e un om ca oricare altul, i-a răspuns mândră mătușa mea. Sunt convins de lucrul acesta, doamnă, i-a spus domnul Maicabăr. pe domn, sunt foarte mișcat de primirea dumneavoastră atât de inimoasă, a adăugat el căci domnul Dick se apucase iar să-i strângă mâna. Cum vă mai simțiți? l-a întrebat domnul Dick, aruncându-i o privire îngrijorată. nu mai pasă de nimic, pe domn, i-a răspuns oftând domnul Maicabăr. Nu trebuie să vă pierdeți curajul, i-a spus domnul Dick, vă rog să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă. Domnul Mike s-a simțit cu totul copleșit la auzul acestor cuvinte atât de prietenești, mai ales că domnul Dick i-a mai strâns încă o dată mâna. Soarta mi-a hărăzit să dau în variata panorama a existenței umane și de anumite oaze fericite, dar niciuna n-a fost atât de înviorătoare, atât de înverzită ca aceasta. Altădată o asemenea scenă m-ar fi făcut să râd, dar acum simțeam că toți erau neliniștiți și tulburați și văzându-l pe domnul Mike Hubbard cum se chinuia, Șovăind între dorința vie de a ne destoinui ceva și aceea de a nu ne dezvălui nimic, am început să fiu foarte îngrijorat. Treadles ședea pe marginea scaunului cu ochii larg deschiși, cu părul mai zbârlit ca niciodată și se uita când la domnul Mike când în jos, fără a încerca măcar să scoată o vorbă. Mătușa mea, deși am văzut-o cum își încorda întreaga atenție asupra noului ei oaspete, se stăpânea mai bine decât noi toți, că cea întreținea discuția și, vrând vrând, îl făcea să vorbească. Sunteți un vechi prieten al nepotului meu, domnule Maicabor, i-a spus mătușa mea. Îmi pare rău că n-am avut plăcerea să vă cunosc până acum. Doamnă, i-a răspuns domnul Maicabor, și mie îmi pare rău că n-am avut cinstea să vă fi cunoscut mai demult. N-am fost întotdeauna ruina pe care o vedeți acum, în fața dumneavoastră. Nădășduiesc că doamna Maicabor și familia dumneavoastră sunt bine sănătoși, domnule, a urmat mătușa mea. Domnul Maicabor și-a plecat capul. Sunt bine. În măsura în care niște bieți oameni nepoftiți și prigoniți s-ar putea simți bine, a adăugat el cu deznădejde în glas după o scurtă pauză. Doamne ferește, ce tot vorbești, domnule?" a izbucnit mătușa mea cu obișnuita ei asprime. Existența familiei mele, doamnă, e în joc," i-a răspuns domnul Maicaubor. Patronul meu?" Aici, domnul Maicabor, vrând parcă să ne ațățe curiozitatea, s-a oprit din adins și s-a apucat să curețe lămâia care, la cererea mea, îi fusese adus împreună cu toate cele trebuincioase pentru pregătirea panciului. Și cei cu patronul dumitale?" a zis domnul Dick, scuturându-l de braț ca să-i aduc aminte de vorba începută. Îți mulțumesc, dragă domnule, că mi-ai adus aminte să continui," i-a zis domnul Maicabor și și-au strâns iar mâna. Patronul meu, domnul Hip, mi-a făcut odată cinstea, doamnă, să-mi spună că dacă n-aș primi sumele de bani pe care mi le plătește caleafă pentru slujba pe care o dețin la el, aș fi poate un salt banc de pe la bâlciurile de țară, care înghide săbii sau văpăi mistuitoare. Oricât l-aș fi contrazis, se prea poate ca bieții mei copii să fie nevoiți să-și câștige pâinea acea de toate zilele, făcând acrobații, în timp ce doamna Maicaubor le-ar încuraja isprăviile nefirești cântându-le din caterincă. Un gest spontan, dar expresiv, domnul Maicabor și-a învârtit cuțitul, vrând să ne arate că aceste lucruri se vor întâmpla când nu va mai fi el în viață, și apoi s-a apucat iar să curețe lămâia cu un aer deznădăștuit. Mătușa mea și a sprijinit brațul pe măsuța care s-aflat de obicei lângă ea, și l-a privit cu multă luare minte. Deși ideea de a intinde o capcană și-l face să mărturisească fără voie ceea ce avea pe inimă nu mă atrăgea deloc, aș fi folosit totuși acest mijloc. Dacă nu m-ar fi oprit, ciudata lui purtare. Punea cojile de lămâi în ceainic, zahărul în cutia de tutun, alcoolul într-o cană goală și voia cu toată seriozitatea să toarne apă fiartă dintr-un sfeșnic. Mi-am dat seama că se apropia criza și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Și-a strâns cu zgomot toate lucrurile și uneltele, s-a ridicat de pe scaun și-a scos batista și-a izbucnit în plâns. Dragă Copperfield, mi-a zis domnul Maicabăr, cu fața ascunsă în batistă. Treaba aceasta cere, mai mult ca oricare alta, o minte senină și un cuget curat. Nu sunt în stare să îndeplinesc, nici nu poate fi vorba de așa ceva. Ce s-a întâmplat, domnule cabor i-am spus eu. Te rog, vorbește, ești între prieteni." Între prieteni, domnule?" a repetat domnul Maicabor, și tot ceea ce ascunsese până atunci în sufletul lui a ieșit deodată la iveală. O, tocmai pentru că sunt printre prieteni mă simt atât de tulburat." Ce s-a întâmplat, domnilor? Dar ce nu s-a întâmplat? S-a întâmplat o ticăloșie, o josnicie, înșelătorie, fraudă, complot. Asta s-a întâmplat. Și numele pe care îl poartă grămadă aceasta de orori e acela de hip." Mătușa mea a bătut din palme, iar noi toți am tresărit puimăciți." Lupta s-a sfârșit," a declarat domnul Maicaubor, gesticulând violent cu Batista și mișcându-și din când în când brațele de parcă ar fi notat, zbătându-se cu greutăți supraomenești. Nu mai pot duce o astfel de viață. Sunt un om distrus, nimic nu mă mai leagă de viață. În slujba acestui ticălos celerat, am fost ca sub o vrajă. Dați-mă înapoi soția, dați-mă înapoi familia, puneți-l pe maica, băr, în locul nenorocitului care umblă acum sub masca mea și sunt gata chiar de mâine să înghit săbi. O voi face și încă cu ce poftă. N-am văzut de când sunt un om atât de înfierbântat. Am încercat să-l liniștesc ca să ne putem înțelege, dar el se înfuria din ce în ce mai tare și nu voia să audă de nimic. Nu voi da cu nimeni mâna până ce nu-l voi fi sfărâmat în bucăți pe șarpele acela respingător, pe hip, a strigat domnul mai ca suflând din greu și gemând, de parcă s-ar fi zbătut în apă rece. Nu voi mai fi primit să fiu găzduit de nimeni până ce nu voi fi făcut să se reverse erupția vulcanului Vezuviu asupra pungașului de hip. Orice băutură răcoritoare sub acest acoperiș, și mai ales panșul mi rămâne în gât până ce nu-i voi fi scos ochii din cap nerușinatului acela de scroc și de mincinos, care e hip. Nu voi mai cunoaște pe nimeni, și nu voi mai scoate o vorbă, și nu voi găsi pacea, până ce nu-l voi fi strivit până în cel mai mărunt atom pe transcendentul și veșnicul ipocrit și sperjur care e hip. Mirat teamă ca nu cumva domnul Michael Burr să moară subit sub ochii noștri. Felul cum se zbătea rostin aceste fraze între și se năpustea cu o vehemență de neînchipuit de câte ori voia să pomenească numele lui Hip era înfricoșător. S-a prăbușit pe un scaun, luarcă de sudoare, cu obrazul răvășit, când roșu, când o paloare nefirească, și un nesfârșit șir de noduri s-a pus în gât, unul după altul, explodând parcă și cutremurându-i toată fața. Am crezut că i-a sosit clipa din urmă. Am vrut să-i sar în ajutor, dar el m-a oprit cu un gest și n-a vrut să audă nimic. Nu, Copperfield, să nu mai-mi spui nimic, până ce domnișoara Wickfield nu-și va recăpăta drepturile jefuite de viclanul acela ticălos care e hip." Sunt convins că n-ar fi putut rosti trei vorbe în șir dacă, simțind că trebuie să-i pomenească numele, n-ar fi căpătat deodată o energie uluitoare. Taină de nedezvăluit pentru toată lumea, fără excepții, de azi într-o săptămână, la ceasul mesei, toți de față, inclusiv mătușa și nobilul domn așa de prietenos... Să fiți la hotelul din Canterbury, unde, doamna Maica, bor și cu mine, unde am cântat-o în cor vechi cântece scoțiene și îl voi demasca pe banditul acela fără perechii, pe hip. Nimic altceva de spus sau de ascultat vreun sfat plec imediat. Nu sunt stare să rămân într-o societate cât sunt pe urmele ticălosului și nemernicului trădător hip. Repetând pentru ultima oră cuvântul magic care îi dăduse putere să meargă până la capăt și depășindu-și toate eforturile de până atunci, domnul Micabor s-a năpustit afară, lăsându-ne pe toți într-o stare de agitație, nădejde și uimire, care ne-a făcut să arătăm tot atât de ajuris ca și el. Dar, chiar în halul în care era, n-a putut rezista pasiunii sale de a scrie scrisori. Și pe când mai eram încă în culme agitații, a nădejilor și a uimirii, mi-a fost adus următorul bilet atât de pitoresc trimis de locârciumă din apropiere, la care se oprise s-o scrie, cât se poate de secret și de confidențial. Scumbe domn, vă rog să-mi permiteți să prezint, prin mijlocirea dumneavoastră, scuzele mele prea bunei dumneavoastră mătuși pentru ieșirea pe care am avut în fața ei. După o luptă lăuntrică mai ușor de ascuns decât de descris, vulcanul clocotitor care mocnea de mult a izbucnit. Nădăjduiesc că am precizat destul de limpede de întâlnirea pe care v-am dat-o de azi, într-o săptămână, dimineața, la Casa de Petrecere Publică din Canterbury, unde odinioară doamna Maica și cu mine, am avut cinsta de a ne uni glasurile cu cele ale dumneavoastră în binecunoscuta melodie a nemuritorului Vameș crescut dincolo de Tweed. După ce-mi voi fi făcut datoria și voi fi săvârșit actul de reparație cuvenit, care singure îmi vor da dreptul de a-i privi în față pe semenii mei muritori, voi dispărea fără nicio urmă. Voi cere numai să fiu așezat și eu în acel loc de universal odihnă unde, în strâmtele sicrie, dorm toți pentru vecie, și vașnici din biet cătunul meu. Cu simpla inscripție Wilkins, Maicaubor. Capitolul 21 Se împlinește visul domnului Pegoti. Trecuseră mai multe luni de când o întâlnisem pe Marta la malul apei, nu mai văzusem de atunci, dar domnul Pegoti primis în mai multe rânduri știri de la ea. Munca e plină de râvnă, nu dăduse niciun rezultat și nu se mai știa nimic de soarta bietei Emily. Începusem să pierd orice nădejde că mai putea să-i dăm de urmă și eram din ce în ce mai încredințat că nu mai trăia. Dar credința lui rămăsese neclintită. Pe cât știu, și sunt sigur că sufletul curat nu-mi nimic, el n-a șovăit nici clipă în nestrămutate credință că o va regăsi. Și cu toate că mă gândeam cu spaimă la ziua când această statornică încredere va primi o grea lovitură, domnul Pegoti avea o pioșenie atât de adâncă ancorată în străfundurile firii sale, încât respectul și stima cei le purtam creșteau necontenit. Nu era un om care să nădășduiască numai și să se lase pe tânjală fără să întreprindă nimic. Toată viața fusese un om de acțiune, întârjit, care știa prea bine că în orice acțiune pe care o întreprindea trebuia mai întâi să se ajute singur, prin fapte hotărâte. L-am văzut uneori pornind noaptea spre Iarmus, la gândul că s-ar putea ca, printr-un accident, să se fi stins lumânarea care trebuia să licărească necontenit la fereastra bărcii sale. L-am văzut luându toiagul și pornind la un drum de vreo șaizeci sau 80 de mile, numai pentru că citise în ziar o informație care ar fi putut să fie în legătură cu ea s-a dus pe mare până la Neapole și s-a întors înapoi când a auzit povestea pe care o aflasem datorită domnișoarei Dartle. Toate călătoriile sale erau făcute în condiții foarte aspre, căci avea mereu grijă să agonisească bani pentru Emily când o va regăsi. Și în tot timpul acestor îndelungi căutări nu l-am auzit niciodată plângându-se, nu l-am auzit niciodată spunând că ar fi obosit sau că și-ar fi pierdut nădejdea. Dora îl văzuse deseori de când ne și îl îndrăgise. Îl revăd acum în minte cum stătea lângă divanul ei cu șapca în mână, în timp ce ochii albaștri ai nevesticii mele se ridicau spre chipul lui cu o sfielnică uimire. Uneori seara, în amurg, când venea să stea de vorbă cu mine, îl poftam în grădină să fumeze o pipă și amândoi ne plimbam cu pași rari și atunci îmi revenea nespus de viu în minte imaginea casei lui părăsite, care m-a păruse atât de prietenoasă pe vremea copilăriei mele în serile petrecute odinioară acolo, când focul ardea în vatră iar vântul șuiera în jurul ei. Într-o seară, cam pe la același ceas, mi-a spus că ieșind cu o noapte înainte, o găsise pe Marta așteptându-l lângă casă și ea-i ceruse să nu părăsească cu niciun preț Londra până ce nu va da iar ochii cu ea. Ți-a spus și de ce? L-am întrebat. I-am cerut să-mi spună domșorile Davy, mi-a răspuns el, dar a fost scumpă la vorbă ca întotdeauna, și, după ce i-am făgăduit ce voia, a plecat. Ți-a spus cel puțin când o să o mai poți vedea? l am întrebat mai departe. Nu, domșule, Davy, mi-a răspuns el, petrecându-și în gândurat mâna pe față. I-am cerut și asta, dar mi-a spus că nu poate să-mi spună nimic mai mult. Cum de câteva vreme mă feream să-l încurajez cu nădejdi de șarte, n-am stăruit asupra acestei știri, ci am spus doar că, după cum bănuiesc, o va revedea curând. Celelalte gânduri în legătură cu vestea dată nu i-am împărtășit, mai ales că nu era prea optimiste. Peste vreo două săptămâni mă plimbam singur prin grădină într-o seară. Îmi amintesc atât de bine, trecuseră două zile din săptămâna de așteptare hotărâtă de domnul Maicaubăr. Plouase toată ziua și umezeala plutea în văzduh. Pe copaci, frunzele atârnau grele din pricina stropilor de apă, dar ploaia încetase, deși cerul rămăsese tot întunecat. Păsărelele își înălțau vesele cântecul plin de nădejde. Mă tot plimbam în sus și în jos prin grădină, începuse să se întunece, iar ciripitul încetase. Se lăsa acea tăcere care pogoară uneori seara la țară, când nicio ramură nu mai mișcă și doar unele picături se mai aud arare ori, rostogolindu-se de pe crengi. Prin gardul împletit, îmbrăcat în iederă, care ne mărginea vila într-o parte, se putea vedea din grădina unde mă plimbam drumul care trecea prin fața casei. Cofundat în tot felul de gânduri, mi-am îndreptat întâmplător privirea într-acolo și am văzut că cineva, într-o manta simplă, Stătea în dosul gardului, se uita la mine și îmi făcea semne pripite. Marta! am exclamat, îndreptându-mă spre ea. Puteți veni cu mine? m-a întrebat ea în șoaptă. Era foarte agitată. L-am căutat, dar nu l-am găsit acasă. I-am lăsat pe masă un bilet și i-am scris unde să vină. Mi-au zis că nu va întârzia prea mult. Am vești pentru el. Puteți veni imediat? Drept răspuns, am ieșit în grabă pe portiță. A făcut un gest, ca și cum mi-ar fi cerut să am răbdare și să nu-i spun nimic, și a pornit pe drumul către Londra, de unde venise pe jos ceea ce se vedea după îmbrăcămintea ei. Am întrebat-o dacă într-acolo trebuia să mergem. Mi-a răspuns da, cu același gest ca și înainte, și atunci am oprit o trăsură care tocmai trecea goală și ne-am urcat în ea. Când am întrebat-o unde să ne ducă birjarul, mi-a răspuns, pe lângă Golden Square, dar repede, Apoi s-a vărut într-un colț și a ascuns fața în mâna care-i tremura și cu cealaltă a repetat același gest de parcă n-ar fi putut suferi nici sunetul unui glas. Foarte tulburat și zbuciumat de lupta dintre temeri și nădejdi care se dădea în mine, m-am uitat la ea doar voi căpăta vreo lămurire. Când am văzut însă cât de mult ținea să păstreze tăcerea, n-am mai spus nimic, cu atât mai mult cu cât și eu simțeam aceeași nevoie. Tot drumul n-am schimbat o vorbă. Uneori se uita pe geamul trăsurii, de parcă ar fi socotit că mergeam prea încet, deși caii alergau destul de repede. Încolo nu s a mai mișcat din colțul unde se vârse la început. Ne-am oprit la una dintre intrele square de care pomenise și i-am spus birjarului să aștepte, crezând că poate vom mai avea nevoie de el. Mi-a pus mâna pe braț și m-a făcut să-mi grăbesc pașii către una din ulițele întunecate, destul de numeroase prin locurile acelea, unde casele fusese rodinioară mai arătoase, locuite decât o singură familie, dar decăzuser între timp, și aveau o înfățișare sărăcăcioasă, fiind închiriate cu o daia. Am intrat prin ușa deschisă a uneia dintre aceste clădiri. Marta mi-a lăsat brațul și m-a poftit să urmez pe scara ce părea ca un canal ce dădea în stradă. Casa mișuna de chiriași. În timp ce urcam scările, se deschideau ușile în încăperilor și oamenii își scoteau capetele afară să ne vadă. Alți chiriași coborau scările. Înainte de a intra, văzusem femei și copii care se uitau pe fereastră peste ghivecele cu flori. Se pare că le stârnisem în curiozitatea, căci tot ele erau acelea care deschideau ușile să ne vadă trecând. Scara era largă, cu panouri de lemn, cu o balustradă masivă de culoare închisă. Cornișele de deasupra ușilor erau împodobite cu fructe și flori cioplite în lemn, iar la ferestre se aflau bănci largi. Dar toate aceste mărturii ale splendorii apuse erau acum murdare și într-un hal de nedescris. Umezala, igrasia și vremea și ubrezise rădușumeaua care pe alocuri putrezise și nu mai prezenta nicio siguranță. Am băgat de seamă că fusese răfăcute unele încercări de a se injecta un sânge nou în acest trup șubrezit, reparându-se pe aici, pe acolo, cu materiale de rând, vechea lemnărie prețioasă, dar totul nu era decât un compromis, ca de pildă căsnicia unui bătrân nobil sărăcit cu o fată săracă din popor, unde fiecare trage în altă parte, neputându-se împăca unul cu altul. Câteva ferestre ale scării erau acoperite sau complet astupate, cele rămase abia de mai aveau vreun geam și prin cercevelele sparte, prin care aerul îmbăxit pătrundea neîncetat, am văzut și alte case, tot fără geamuri, în aceeași stare care dădeau în curtea comună ce nu era decât o grămadă de gunoaie. Am urcat până la ultimul cat. De două sau trei ori mi s-a părut că deslușesc în lumina vagă silueta unei femei care urca înaintea noastră. Când am ajuns la ultimele trepte care duceau la mansardă, am văzut-o foarte bine cum s-a oprit în fața unei uși a deschis-o și a intrat. Cine nu mai fi și asta?" a murmurat Marta. A intrat în odaia mea, dar nu o cunosc." Eu o cunoșteam. O recunoscusem și rămăsesem încremenit. Era domnișoara Dartle. I-am spus Martei în câteva cuvinte că era o cucoană pe care o cunoșteam, dar abia am sfârșit că i-am și auzit glasul în odaie, deși de unde ne aflam nu puteam desluși ce vorbea. Mirată, Marta a urcat mai departe scara și apoi Printr-o ușiță dosnică, fără lacăt, pe care a deschis-o împingând ușor, a intrat într-o mansardă goală cu tavanul jos, abia mai mare decât un dulap. Între această încăpere și o daia care spusese căra a ei, se afla o ușă de trecere, între deschisă. Ne-am oprit acolo, gîfuinând, că urcaseam prea repede. Ea mi-a stupat ușor gura cu mâna. Din cealaltă odaie, care era mult mai mare, nu puteam vedea decât o parte cu un pat și câteva tablouri cu corăbii pe pereți. Nu vedeam nici pe domnișoara Dartul, nici pe aceea cu care vorbea. Desigur, nici Marta nu putea zări, căci eu mă aflam într-o poziție mai bună. Câteva clipe a domnit o tăcere de mormânt. Marta, ținându-și mereu o mână pe buzele mele, și-a ridicat-o pe cealaltă pentru a asculta mai bine. Puțin îmi pasă că nu-i acasă, a zis trufașa domnișoara Dartle, nici nu o cunosc, pentru tine am venit. Pentru mine? i-a răspuns un glas tins. Când l-am auzit, m-a trecut un fior, căci era glasul Emiliei. Da, i-a spus domnul Dartul, am venit să văd cum arăți. Ce? ți e rușine acum de chipul tău care a cășunat atâta rău? Ura înverșunată și necruțătoare ce îi răsuna în glas, asprimea tăioasă și neînduplecată, furia pe care abia și o stăpânea, m-au făcut să o văd de parcă aș fi avut-o în față, în plină lumină. I-am recunoscut văpaia ochilor și chipul răvășit de patimă, și am revăzut cicatricea cu linia albă care îi brăzda buzele, tremătând și tremurând în timp ce vorbea. Am venit să văd cum arată aceea de care s-a îndrăgostit James Steerforth, a spus domnișoara Dartle, Să o văd pe fata care a fugit cu el și a ajuns de râsul lumii în satul ei de baștină, pe nerușinata, stricata și îndrăzneața ibovnică a unui om de teapa lui James Steerforth. Voiam să văd și eu cum arată o asemenea făptură. S-a auzit un zgomot de parcă biata fata asupra căreia se revărsa acel val de ocări ar fi fugit spre ușă, dar aceea care îi vorbea i-ar fi ținut calea. A urmat o clipă de tăcere. Domnișoara Dartle a început iar să vorbească, dar cuvintele îi șuierau printre dinții încleștați și lovea cu piciorul dușumea. Stai aici, că de nu te dau de gol față de toți cei din casă și față de întreaga stradă, i-a zis ea. Nu încerca să-mi scapi, că o să știu să te opresc, chiar dacă ar fi să te iau de păr și să-ți smulg pietrele din zid. Singurul răspuns care mi-a ajuns până la urechi a fost un murmur înfricoșat. A urmat iar o tăcere, nu știam ce să fac. Oricât aș fi vrut să pun capăt acestei scene, îmi dădeam seama că nu aveam dreptul să mă amestec, că numai domnul Pegot era acela care trebuia să o revadă și să o regăsească. De ce nu venea odată, îmi spuneam eu nerăbdător. Așa, a urmat domnișoara Dartul cu un răsbat jocoritor. În sfârșit am văzut-o. A ce dobitoc a fost să se lase prins de mironosița asta, care ține acum capul plecat. Oh, pentru numele lui Dumnezeu, cruță, mă, a strigat Emily. Oricine ai fi, îmi cunosc jalnica poveste și, în numele cerului, dacă vrei să te cruțe, Dumnezeu, dă-mi pace! Pe mine să mă cruțe, Dumnezeu? a răspuns înverșunată domnișoara Dartăl. Nu cumva crezi că ar putea exista ceva comun între noi? Suntem amândouă femei, a spus Emily, izbucnind în plâns. Și legătura aceasta e atât de puternică. A zis Rosa Drartul, mai ales când e invocată de asemenea nerușinată, că chiar dacă aș mai avea alt simțământ în afară de ura și disprețul ce-mi umplu inima, le-aș înăbuși. Suntem amândouă femei, avem de ce să ne mândrim cu tine. O, mi se cuvin toate astea, a strigat Emily, dar e îngrozitor. Doamnă, scumpă doamnă, gândește-te cât am suferit, cât de jos am căzut. O, Marta, vin-o cât mai repede. O, de-aș fi acasă, acasă. Domnișoara Dartle s-a așezat într-un jilț cu vederea spre ușă și și-a pironit ochii în pământ, de parcă Emily s-ar fi svârcolit la picioarele ei. O vedeam acum în plină lumină și-i deslușeam buzele strânse și privirea plină de cruzime, țintită, cu o licărire de izbândă, într-un singur punct. Ascultă ce-am să-ți spun și păstrează-ți amăgirile viclene pentru cei care se lasă prostiți," i-a zis ea. Crezi că o să mă poți mișca prin lacrimile tale tot atât de puțin cât o să mă poți cuceri prin zâmbetele tale?" Nu ești decât o sclavă care se vinde pe bani. O, fieți milă!" a strigat Emily. Arată-mi o umbră de compătimire, că ce altfel nebunesc. Tot n-ar fi destul ca să-ți răscumperi crimele pe care le-ai săvârșit!" i-a zis Rosa dartul Știi ce ai făcut? Te-ai gândit vreodată la casa care a rămas pustie din vina ta?" O, nu-i zis sau noapte să nu mă gândesc la asta!" a spus Emily plângând. Și atunci am putut să o văd." Stătea în genunchi, cu capul dat pe spate, cu fața palidă îndreptată în sus, cu mâinile ridicate, pe care și le frângea deznădăjduită cu părul căzut pe umeri. A trecut oare o singură clipă, cât eram trează sau chiar când dormeam," a continuat ea, fără soamă în fața ochilor, așa cum a fost în ziua aceea blestemată când i-am întors spatele pentru totdeauna. Of, casa mea, casa mea, dragă, dragă, unchiule!" Dacă a ști cât m-a făcut să sufăr dragostea pe care mi-ai purtat-o când m-am abătut de pe cala cea dreaptă, nu mi-ai fi arătat-o cu atâta stăruință, oricât de mult ai fi simțit-o. Te-ai fi supărat pe mine cel puțin odată în viață și asta m-ar fi mângâiat. N-am avut, nu, n-am avut parte de o asemenea mângâiere pe lume, căci toți m-au iubit prea mult. S-a prăbușit cu fața la pământ înaintea trufașei femei care ședea în jilț, încercând cu o sforțare umilă să-i atingă rochia. Roza Dartl se uita la ea, neînduplecată ca o statuie de bronz. Își ținea buzele strânse, ca și cum ar fi știut că trebuie să facă un efort deosebit ca să reziste ispitei de a strivi în picioare trupul frumos ce îi stătea în față. Scriu lucrul acesta pentru că îl cred cu adevărat. Am văzut-o cât se poate de limpede, și întreaga expresia a feței îi era încordată în acest sens. De ce nu mai venea odată domnul Pegoti? Ce mizerabilă vanitate au viermii ăștia care să târăsc pe pământ. A zis ea, când și-a putut stăpâni pornirile crude care umplau inima, și a fost în stare să vorbească. Casa ta! Îți închipui că m-am gândit o clipă măcar la ea, sau că am crezut că i-ai fi putut cășuna vreun rău care să nu poată fi foarte bine răscumpărat cu bani? Casa ta n-ai fost pentru cei de acasă decât un obiect de vânzare, ca oricare altul, care putea fi cumpărat sau vândut de ai tăi. O nu-i adevărat, a strigat Emily. Pot să spui ce vrei despre mine, dar nu arunca rușina și nenorocirea mea asupra unor oameni care sunt tot atât de vrednici de cinste ca și dumneata, destul i-am năpăstuit eu. Dacă ești cu adevărat o cucoană, trebuie să-i respecti, chiar dacă nu ți-e milă de mine. Eu ți-am vorbit de casa lui, unde locuiesc și eu, a zis Rosa Dartl, nevrând câtuși de puțin să ia în seamă această cerere și trăgându-și rochea ca să nu-i fie pângărită de mâinile Emiliei. Acolo... Ormatia, ea, ridicându-și mâna cu un râs disprețuitor și uitându-se la fata care îi se prăbușisă la picioare. O ființă ca tine a pricinit dezbinare între o nobilă mamă și nobilul ei fiu. În casa aceea, unde n-ar fi fost primită decât ca ajutoare la bucătărie, a stârnit durere, supărare, dojeni, o spurcăciune culeasă de pe malul mării, ca să-ți faci poftele cu ea un ceas și după aceea să o arunci înapoi de unde ai luat-o. Nu, nu e adevărat, a strigat Emily, prângându-și mâinile până în ziua când mi-a ieșit în cale, zibă stemată, cum ar fi fost mai bine să nu fi răsărit niciodată și să nu mă fi văzut decât în drum spre mormânt, am fost crescută ca o fată virtuoasă, la fel ca și dumneata sau oricare altă cucoană. Trebuia să fiu nevasta unui om tot atât de bun ca și acela pe care dumneata sau oricare altă cucoană de pe lume l-ar fi putut lua de bărbat. Dacă locuiești în casa lui și îl cunoști, știi de sigur ce putere poate avea asupra unei fete slabe și proaste ca mine, nu vreau să mă apăr, dar știu prea bine, cum știe și el, sau va ști în ziua când îi va veni sfârșitul și mintea îi va fi tulburată de căință, că a făcut tot ce a putut ca să mă amăgească și că m-am încrezut în el, m-am bizuit pe el și l-am iubit. Roza Dartl a sărit de pe scaun, s-a dat înapoi și în această mișcare și-a repezit pumnul spre ea, cu atâta răutate pe chipul întunecat și răvășit de patimă, încât eram cât pe să mă arunc între ele. Dar lovitura fără țintă precis a căzut în gol a rămas în picioare, tremurând toată de furie și de mânie și privind-o cu o ură înflăcărată. Cred că niciodată până atunci n am mai văzut o asemenea scenă și că nici de aici înainte nu-mi va mai fi dat să văd. Tu l-ai iubit? Tu?" A strigat ea cu pumnul încleștat tremurând, de parcă ar fi căutat o armă pe care să o împlânte în pieptul acelea pe care o ura. N-am mai putut-o vedea pe Emily. Nu s-a auzit niciun răspuns. Și asta mi-o spui mie?" Cu buzele astea pângărite, a adăugat ea. De ce nu sunt biciuite asemenea făpturi? Dacă ar depinde de mine, aș porunci ca fata asta să fie omorâtă în bătăi. Și nu mă îndoiesc că ar fi făcută. Nu i-aș fi încredințat nici măcar biciul, căci îi vedeam privirile pline de furie. Încet, foarte încet, a pufnit în râs și a arătat-o cu mâna pe Emily, de parcă aceasta ar fi fost bat jocura zeilor și a oamenilor. Ia să iubească mortăciunea asta! și-ar fi în stare să-mi spună că și el a iubit-o vreodată. Ha, ha ce mincinoși sunt neguțători aceștia! jocul acesta era mult mai rar decât mânia pe care și-o arăta pe față. Dintre amândouă, aș fi îndurat-o mai ușor pe cea din urmă, dar numai o clipă a lăsat să-i se vadă frământarea ce-i sfâșia inima. După aceea s-a stăpânit iar. Am venit aici, izvor neprihănit al dragostei, să văd cum arăți. Ți-am spus-o de la început. Eram curioasă. Acum sunt mulțumită. Și-am mai venit să-ți spun că ai face bine să te întorci cât mai repede acasă și să te ascunzi printre oamenii aceia cum se cade, care te așteaptă și pe care banii tăi vor împăca. Și când totul s-a sfârșit, n-ai decât să fii iar și încrezută și să iubești pe un altul. Credeam că ești o jucărie stricată care și-a trăit traiul un fluturaj de aur fără nicio valoare, care și-a pierdut lustrul și a fost aruncat la gunoi. Dar fiindcă am găsit că ești plasmită din aur adevărat, Că ești o adevărată cucoană, obiată ființă, nevinovată, amăgită și înșelată, dar cu inima plină de dragoste și de încredere, căci așa arăți ceea ce se potrivește și cu povestea ta, mai vreau să-ți spun ceva. Ascultă-mă bine, așa cum îți spun, așa voi face. Mă auzi, duh de zână. Am de gând să și fac ceea ce-ți spun." O clipă, mânia a pus iar stăpânire pe ea, schimonosindu-i și prefăcându-se apoi în zâmbet. Ascunde-te, dacă nu acasă, oriunde o știi, a urmat ea. Undeva unde să nu poți fi găsită, într-un trai obscur, sau poate mai bine într-o moarte și mai obscură. Mă mir că n-ai găsit încă mijlocul de a potoli inima rănită. Am auzit că există uneori asemne a mijloace și cred că nu-i greu să le găsești. Un strigăt slab, scos de Emily, i-a curmat vorba. S-a oprit și l-a ascultat ca pe o muzică oarecare. Poate că sunt o fire cam ciudată, a urmat roza Dartul. Dar nu pot răsufla în voi același aer ca și tine. E spurcat. De aceea vreau să-l și curăț, să-l purific, izgonindu-te. Dacă te mai găsesc mâine aici, mă duc pe scară și spun în gura mare povestea ta, să o afle toți. Mi s-a zis că sunt femei cinstite în casa asta, ar fi păcat să nu afle ce poamă se ascunde printre ele. Și dacă pleci de aici și cauți în orașul acesta alta de post decât acela care ți se potrivește și pe care îl poți folosi, fără nicio împotrivire din partea mea, o să-ți fac același serviciu de îndată ce o să aflu unde te-ai refugiat. Și cu ajutorul unui domn care nu demult a vrut să te ia de nevastă, o să-ți fac acest serviciu cu multă plăcere. De ce, de ce nu mai venea odată domnul Pegoti cât mai trebuia să îndur situația aceasta, cât o vom mai putea îndura?